alamin, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia al-din Wa nasallim wa nasallimu ala abdihi wa rasulih muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sama ba'du rabbi syurah li sadri wa yasir li amri Wa ahlul uqlatan min lisani yafqahu qawli Para pemirsa dimanapun anda berada dan para pendengar, ada raja mendapat memantau syairan kita ini Alhamdulillah Pada kesempatan siang yang penuh keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita kesempatan untuk dapat bertemu kembali mengulang kaji, mengulang sejarah yang mana sejarah yang ada dalam buku sebagian daripada kaum muslimin adalah sejarah yang telah diselengkan oleh tangan-tangan jahil sehingga sadar tidak sadar sebagian daripada kaum muslimin pun ikut-ikutan mereka membiyu, melecehkan sebagian-sebagian sahabat Rasulullah SAW roh betapa pentingnya pada zaman fitnah seperti sekarang ini kita mengetahui bagaimana penetrasi salafus saleh bagaimana bersihnya mereka bagaimana sucinya hati-hati mereka bersungguh ketika sejarah yakni menzalimi hak mereka Wajiban kita adalah berusaha untuk membela mereka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada permohonan kepada Allah jalla fi'ola pada kesempatan siang yang penuh berkah ini agar mudahkan kita untuk membahas bagaimana sosok khulafa ar satu daripada khulafa ar yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam bisunnati wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di ikutila sunnaku menikutila sunnah para khulafa ar khalifah khalifah yang terbimbing min al-mahdiyyin yang di atas petunjuk maka di antara empat khalifah tersebut ijma' kaum muslimin yang ketiga adalah uthman bin affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia juga merupakan Rasulullah dan orang terbaik menurut kaum muslimin di jemaah kaum muslimin setelah Rasulullah Abu Bakar dan setelah Umar bin Khattab r.a anhu. kah beliau? Beliau adalah Uthman bin Affan Uthman bin Affan bin Abi Al-As bin Uwayah bin Abi Syams bin Abi Wanaf dan dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Abdul Manaf dan ibunya adalah Arwah binti Quraisy bin Rabi'ah dan ada pula daripada Uthman bin Affan adalah ummu Hakim bintu Abdi Al-Muttalib bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya antara Uthman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hubungan kerabatan. Aswan diberikan oleh Rasulullah diberikan oleh kaum muslimin gelap yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya. Ia adalah dzun nurain, balik dua cahaya. Dan hal ini kerana beliau menikahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dua putrinya secara bergantian. Yang pertama adalah Uqayyah bintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Uqayyah sakit kemudian Uqayyah meninggal, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan. Uthman bin Affan dengan putri yang beliau nikmati umur kudus, wahai Allah. Beliau nikmati Abu Abdullah atau Abu Amr Uthman Islam, dengan Abu Abu Bakar Siddiq, Rosulillahum tabarakatuh. Beliau nikmati anak Abu Abdullah atau Abu Amr Uthman Islam, dengan Abu Beliau nikmati anak Abu Abdullah atau Abu Amr Uthman Islam, dengan Abu Bakar Siddiq, Rosulillahum tabarakatuh. Beliau nikmati anak Abu Abdullah atau Abu Amr Uthman Islam, dengan Abu Bakar Siddiq, Rosulillahum tabarakatuh. Beliau nikmati anak Abu Abdullah atau Abu Amr Uthman Islam, dengan Abu Bakar Siddiq, Rosulillahum Orang-orang terdahulu dari gulaman muhajirin al-ansar Dan orang-orang yang ikut mereka dengan kebaikan Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya mereka adalah pendahulu Islam Mereka lah yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Uthman juga memiliki keutamaan yang tidak dimiliki semua sahabat Di antaranya adalah Beliau itu adalah orang yang hijrah ke negeri Habasyah ya, Artinya hajar al-hijratain Dia ya, pernah hijrah dua kali Hijrah ke negeri Habasyah Dalam rangka membawa agama Untuk pertahankan akidah Penagama Atas perintah Rasulullah ya, Kemudian setelah itu dia Ketika ada kewajiban hijrah kota Madinah Dia kembali hijrah kota Madinah Dan yang paling benar Barang siapa yang mendahulukan yani Uthman, Ya ini Uthman Barang siapa yang mendahulukan Ali yang mendahulu barang siapa yang mendahulukan Ali yakni daripada Abu Bakar Siddiq maupun Umar maka dia adalah orang sesat dan menyesatkan barang siapa yang mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar maka mereka adalah orang-orang sesat dan menyesatkan menyisi ijma' kaum muslimin barang siapa yang mengatakan Ali lebih utama daripada Uthman, dia adalah orang keliru orang yang salah ya ada per sebagian daripada ulama-ulama salaf dahulu kala sebagian mengutamakan Ali daripada Uthman tapi telah tegak ijma setelah mereka Bahasanya Uthman adalah orang yang paling utama setelah Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu ta'ala ta ta'ala انهم banyak sekali kutaman Utsman bin Affan yang membuat dia menjadi orang yang terpilih menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ta ta'ala انهم Sejak awal Islam, Uthman diketahui oleh orang yang paling banyak berinfak kejalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah bagaimana peristiwa perang Tabuk. Uthman datang membawa seribu dinar daripada uang emas dan dihamparkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkata Rasulullah, "Ma'zurah Uthmanu baghdha". Uthman tidak lagi berbahaya setelah ini. Wahai Allah. Ya, seribu dinar. Padahal yang kita ketahui tahu emas itu 20 dinar itu nilai emas 20 dinar sama dengan 85 gram emas bagaimana dengan 1000 dinar Allahu akbar semuanya dihamparkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kedatangan kota Madinah ketika muslimin kekurangan air Uthman yang membeli untuk mereka suruh milik seorang Yahudi wah ya atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekali kota Madinah dalam Islam Kemudian kekalahan beliau menjadi khalifah juga banyak sekali. Tidak pernah ada masa kekalipan yang paling luas menaklukkan wilayah Islam di antara khulafaur rasyidin kecuali pada masa Uthman bin Affan radhiyallahu taala walakatuh dan dia memerintah yang paling panjang di antara khulafaur rasyidin. Abu Bakar dua tahun sekian bulan, Umar sepuluh tahun, dia dua belas tahun, subhanallah. Dan dua belas tahun adalah merupakan masa yang paling cemerlang di antara sejarah khulafaur rasyidin, subhanallah. Ada sekali yang ditaklukkan oleh Uthman pada masa beliau Dan ternyata negeri Kubus. Ya Dahulu kala Umar radiyallahu tawaruk anhu, Melarang kaum muslimin berperang di lautan Untuk menaklukkan Siprus Masyarakatnya Kubrus Maka Uthman memerintahkan Muawiyah untuk memerangi Orang-orang Kufat dan berhasil Menaklukkan negeri Siprus Subhanallah Pada masa Uthman bahkan telah terbentang kekuasaan Sampai ke Azerbaijan Sampai ke Armenia, sampai ke Kabul Sampai ke Sajistan Dan tempat-tempat lain Subhanallah Ya, oleh karena itu sepakat para ahli sejarah bahawa Syekh Uthman yang paling banyak memberikan perluasan wilayah Islam di antara ketiga Khalifah lainnya. Subhanallah. Di antara jasa Syekh Uthman bin Affan Nabi Allahu Taalaqatuh adalah beliau yang memperluas masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli sejarah yang paling luas. Masjid Nabi Sosal Adalah Pada Masa Adalah Pada Masa Uthman Bin Affan Dia lah Yang Paling Luas di antara Khulafaur Rasulin Memperluas Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Dia Dengan Uang Dari Sakunya Sendiri Dia Beli Rumah-Rumah Sekitar Masjid Nabi Sosal Dia Tebus Kemudian Dengannya Diperluas Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Para Masjid Nabi Mula Kanole Allah Subhanahu Wa Taala ini di antara Qutaman Uthman bin Affan radiyallahu ta'bah al-Qutara'an dan Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya beliau kula akan terbunuh sebagai syahid. Ya, Ketika Rasulullah di atas gunung Uhud gunung Uhud pun berguncang di sana ada Bukal Siddiq, ada Umar dan ada Uthman. Berkata Rasulullah Ihda, Ya Uhud, fa'inna alaika nabiya wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud tenanglah engkau. Sesungguhnya di atas sesungguhnya adalah seorang Nabi, Siddiq dan dua orang syahid. Di antaranya adalah Uthman. Bahkan Rasulullah pernah beritakan kepada Uthman bin Affan, ya Uthman bin Affan, ketika ingin masuk kebun, masuklah Rasulullah SAW di kebun kemudian datanglah Abu Bakar di samping Rasulullah. Setelah itu datanglah Umar bin Khattab, tak berapa lama datanglah Uthman. Ketika Uthman datang berkata Rasulullah kepada Abu Musa al Sharif, dia ya ketika itu menjaga pintu, kata Rasulullah SAW, iftah wa bashiruhul jannah ala balwan tu Hadis dari Abu Bakar Muslim. Berkata Rasulullah kepada Abu Musa al Sharif, bukalah pintu dan kepada orang yang masuk itu, yaitu Uthman, dengan surga, di atas musibah yang akan datang menimpanya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasannya, memang Uthman secara takdir kau ni akan terbunuh. ya. Agar Allah menyempurnakan ganjaran baginya sebagai ganjaran para syuhada. Subhanallah. Para pemirsa yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika, Nabi Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, bagaimana Murab bin Kaab mendengar Rasulullah berkata, ya, ketika Rasul menyebutkan tentang fitnah pada masa yang akan datang setelah beliau wafat, ya, maka tiba-tiba lewatlah seseorang yang dia menggunakan penutup wajahnya. Ketika orang, orang sebut lewat berkatalah Rasulullah, ada yawa ma'itin al Orang ini ketika masa fitnah itu di atas petunjuk, Bahaanallah. Berkata Murrah bin Ka'ab Maka aku berdiri, kulihat siapa orang tersebut Yang menutup wajahnya, ternyata dia adalah Uthman Dan ini menunjukkan Uthman ketika terbunuh Dalam fitnah terhadap dirinya Dalam keadaan Dia terpertunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh Orang-orang Rasul -orang. Uthman adalah seorang yang zalim seorang yang nepotisme, mendahulukan keluarganya Dan seterusnya yang nanti InsyaAllah kita akan bahas sallallahu tbarakatu alaihi wa barakatuh wa sa berkata kepada Utsman sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Wajih berkata Rasulullah ya wahai Utsman in wallaqallahu hadzal amra yawman alayka satasatu sa'ah an ka akan diberikan Allah kekuasaan taaradakal munafiquna an takhla qamisa ka alladhi qamasa kallahu takhlahu wahai Utsman akan datang pada masa-masa saat ketika orang-orang munafik ingin mencopotmu daripada jabatanmu. Daripada kekuasaan yang Allah sebenarnya telah berikan kepada mu maka jangan pernah kau copot. Maka inilah yang kelak diterapkan Uthman bin Affan ketika dikepung oleh para pemberontak. Dia berjumpa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala alhumah. Dan bertanya kepada Abdullah, mereka ingin agar aku turun daripada jabatanku. Apa pesanmu? Berkata Abdullah bin Umar, wahai amil mukminin. Tidaklah jarak antaramu, ya. Mendapatkan surga Allah semata kecuali kematian, ya. Andai kata kau ikuti mereka, kau ikuti keinginan mereka, kau lepaskan diri jabatan daripada dirimu sebagai khalifah, maka akan menjadi sunnah jelek. Setiap kali masyarakat tidak senang pemimpinnya, mereka akan turunkan. Maka jangan pernah kau copot dirimu daripada jabatan kekhalifaan yang telah Allah semata pakaikan kepadamu, walaupun akhirnya mereka membunuh. Tidaklah antara dirimu dan surga Allah semata-mata kecuali kematian maka akhirnya itu membuat Uthman tegar. Ketika pemberontak datang menuntut agar Uthman turun dia tidak mau turun daripada jabatannya. Subhanallah agar jangan jadi, khali, jangan jadi sunnah yang jelek ke depan setiap kali orang tak senang dengan penguasanya maka mereka akan turunkan penguasa tersebut. Subhanallah. Jadi pada masa Uthman bin Affan radiyallahu tabarakatul anhu ini adalah masa yang paling cemerlang. Sehingga disebut dengan masa keemasan. Ya? Walaupun banyak sekali celaan-celaan yang dicelakkan kepadanya, ditujukan kepadanya. Di akhir kehidupan Uthman bin Affan radiyallahu tabarakatul anhu. Ya? Pada masa Uthman, terbentang kekuasaan kaum muslimin, kekuasaan Islam. Ya? Ditaklukkan negeri Afrika, Afrika ditaklukkan. Bagian utara Afrika ditaklukkan. Taklukan Iskandariah. Ya, dan pada masa Uthman pula lah terbentuk dalam Islam armada perang di laut yang pertama ke dalam Islam. Yang belum pernah ada, belum pernah ada sejarah sebelumnya. Terbentuklah armada Islam yang begitu besar dan begitu kuat di yani di lautan. Subhanallah Ini hanyalah dilakukan pada masa Uthman bin Affan. Tabaraka wa ta'ala. Bahkan disempurnakan penaklukan negeri Persia pada masa Uthman bin Affan. ...telah ditinggalkan oleh war, maka dia menyempurnakan penaklukan seluruh negeri-negeri yang dahulu kalah dikuasai oleh Persia. Allah. Dan pada masa Uthman ini adalah masa yang, masa yang paling cemerlang. Oh, yeah. Ketika ditaklukkan negeri-negeri Ajam. Ketika digiring ke Madinah, harta rampasan perah. Ketika digiring kota Madinah, kharaj, pajak upeti daripada orang-orang kufar... Bukan Allah maka tidak pernah ada sebelum Umar sebelum Uthman bin Affan yakni harta benda yang begitu banyak di tangan kaum Muslimin. Subhanallah. begitulah keadaan pada masa Uthman bin Affan Nabi Allah S.W.T. Masyarakat makmur keadilan merata semua orang memiliki kekayaan yang berlimpah ruah Subhanallah maka dari tarikh yang dikeluarkan oleh Umar uh, oleh Uthman bin Affan R.A. pada masa beliau adalah negeri Afrika Pada tahun ke-27 Hijriah Uthman perintahkan ketika itu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Yang merupakan kerabatnya Yang ini dicela oleh orang-orang ya, Padahal ya, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Yang memiliki jasa yang begitu besar terhadap Israel Bahasanya dialah yang telah menaklukkan negeri Afrika Wa'anallah Dan ketika itu Disebutkan bahasanya Yaitu Uthman memberikan baginya 1.5 daripada harta rampasan perang. Adapun pun per 4.5 dibagikan kepada, kepada pejuang kaum muslimin. Subhanallah. Maka pada masa itu berjalanlah Abdullah bin Abi Sarah dengan 10.000 pasukan dan berhasil menaklukkan seluruh dataran rendah maupun dataran tinggi ya, negeri Afrika Dan akhirnya berbondong-bondonglah orang masuk ke dalam Islam. Ya, kemudian Abdullah bin Syab, ya, mengambil seperlima yang dijanjikan oleh uh, yang dijanjikan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala walakumuh, dan adalah merupakan hak seorang pemimpin untuk mihani mengambil seperlima bagian daripada harta rampasan perang, sebagaimana yang terjadi pada Masalahululloh sawalallahu alaihi wasallam dan juga hak pemimpin setelah Rasulullah saw untuk memberikan seperlima rampasan perang tersebut kepada siapa sahaja yang diinginkan untuk memberi spirit dan memberi semangat. Dan itulah yang terjadi dengan, dengan Uthman bin Affan, dia berikan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Saroh, seperlima daripada harta rampasan perang yang diperoleh daripada penaklukan negeri Afrika. Subhanallah. Jadi bukanlah satu hal yang salah, bukan kebijakan yang salah ketika Uthman memberikan kepada panglima perangnya. Karena itu juga Rasulullah pernah berikan ketika Rasulullah menaklukan, e, dalam peperangan lain, menaklukkan orang-orang fakir. -orang Rasulullah berikan kepada orang-orang tertentu harta rampasan perang yang banyak. Rasulullah berikan kepada Yani pem, Pembesar-pembesar Quraisy, Sebagaimana ya Abu Sufyan Rasulullah juga berikan kepada Pembesar-pembesar suku-suku bangsa Arab Seperti Uyayna bin Hisan Rasulullah berikan kepada Aqar bin Haris Harta 1.5 daripada harta Rampasan perang banyak yang dimiliki Rasulullah S.A.W Adapun pun 4.5 memang adalah Ketua Allah S.A.W Diberikan, dibagi-bagikan kepada Pasukan kaum muslimin Sebagai harta rampasan perang Kemudian Pada masa Osman bin Affan ini juga Berhasil ditaklukkan ya, Negeri Sawari Subhanallah Dan ini adalah penaklukan yang terjadi di lautan ya. Putra daripada Heraklius bernama Konstantin ya. Putra Heraklius Raja Romawiyah ya. Kemudian dengan suku Barbar dikumpulkan seluruhnya mereka untuk memerangi Abdullah bin Saad ab bin Abi Salah. Suhanallah. Kemudian mereka datang membawa jumlah pasukan yang begitu besarnya. Ya. Mereka membawa ketika itu 500 kapal besar. Tujuannya adalah untuk menghabisi Abdullah bin Abi Salah dengan sahabat-sahabatnya, dengan kaum muslimin. Suhanallah. Akhirnya ketemulah ketika itu kapal-kapal kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, tidak sebanding dengan jumlah mereka. Kemudian terjadi perangan dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tuhan Allah dan banyak perang-perang lain yang terjadi pada masa Uthman bin Affan, ya, yang dimenangkan oleh kaum Muslimin yang membuat banyaknya harta rampasan perang yang dikuasai oleh kaum Muslimin dan di antara bentuk iaitu yani, berbagai macam keberhasilan Uthman bin Affan pada masa pada masa memerintah memerintah iaitu yani, Islam pada waktu itu memerintah kaum Muslimin, ya. Dia berhasil memperluas Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dialah orang yang berjasa membuat armada perang di lautan. Kemudian pada masa Uthman dialah yang berhasil mengumpulkan Quran menjadi satu mushab. Karena sebelum Uthman, yani mushab itu ditulis oleh sahabat dengan berbagai macam ragam tulisan, sebagian terus dengan bahasa-bahasa yang, yani ada pada bangsa Arab. Ketika muncul antara kaum musyrik perselisian, sebagian membanggakan bacaannya. Apalagi sebagian musab ditulis kaum muslimin dengan tangan mereka khawatir akan terjadi perselisihan Uthman memerintahkan semua musab untuk dikumpulkan kemudian semua musab yang ada pada tangan sahabat di masa sahabat Rasulullah S.A.W semuanya dibakar dimusnahkan ditinggalkan satu musab induk yang disebut sekarang dengan nama musab Uthmani jadi apa yang kita baca sekarang adalah merupakan peninggalan Uthman bin Affan dan ialah musab yang ada pada masa Bakar Siddiq radhiyallahu taala dan pada masa Umar disimpan pada hafzah. Setelah dibakar semua mushab, dan itu atas ijma' kesepakatan kaum muslimin. Kerana itulah sebagian orang mengatakan Uthman membakar mushab, padahal Uthman membakarnya dengan ijma' kesepakatan para sahabat, agar tidak terjadi persesian antara sahabat Rasulullah, antara kaum muslimin yang banggakan bacaan mereka. Apalagi sebagian Quran yang ada pada masa sahabat, yang mereka tulis sendiri ketika turun wahyu, sebagian bercampur alat dengan tafsiran-tafsiran mereka. Sebagian sahabat ketika turun ayat dia tulis, Kemudian ditulis tafsirannya Khawatir tercampur bau dengan tafsiran Tafsiran ini akhirnya Uthman mengumpulkan semua mushab Dan membakar semuanya Setelah dibakar, maka Uthman perintahkan Agar ditulis mushab induk ini Dalam jumlah yang banyak Kemudian dikirimkan ke kota-kota besar Dikirimkan ke Kufah, dikirimkan ke Basra'ah Dikirimkan ke Masyid Dan ini adalah merupakan jasa yang paling besar Yang ditinggalkan Uthman min Affan Sehingga kaum muslimin semuanya sepakat menerima mushab ini sebagai mushab induk Dan tidak ada persisian sampai saat ini dengan kebijaksanaan yang dipilih oleh Uthman bin Affan Maka ini adalah merupakan kebaikan para hikannya Bukan kejelekan Karena banyak orang mengatakan Mushab Uthman Menyuruh untuk membakar Mushab Subhanallah. Padahal Uthman membakar semua Mushab ini Dengan kesepakatan para sahabat Bahkan Ali bin Abi Thalib Mengatakan tidaklah Uthman membakar Kecuali dengan izin kami Kecuali dengan yani, pengawasan kami Kecuali dengan kesepakatan kami Subhanallah Orang-orang wafidah, Orang-orang syia, Senantiasa mencala Uthman, Karena telah menyuruh untuk membakar ushab. Padahal kita katakan bahawa ushab tersebut, Uthman, Dengan kesepakatan para sahabat, Bahkan dengan persetujuan Alib bin Abi Talib, Yang merupakan imam bagi mereka, Menurut mereka. Subhanallah. Maka masa yang gila gemilang, Tidak pernah sebelumnya kaum muslim, Memiliki kekayaan yang begitu banyaknya. Subhanallah. Setiap hari ada saja. Ia yani, utusan daripada Uthman kepada masyarakat mengatakan ambil bagian kalian, ambil susu milik kalian, ambil madu milik kalian, ambil gandum milik kalian setiap hari. Subhanallah. Yang berlimpah ruah dan biasanya orang yang hidup dengan bergelimpang daripada kemewahan terkadang kurang bersyukur. Subhanallah. Itulah kebiasaannya. Maka itu terjadi dengan rakyat pada masa Uthman. Afal mereka terbiasa enak, terbiasa nikmat. Subhanallah. Maka berubah-ubah memimpin Di akhir-akhir masa kepemimpinannya Ketika itulah Subhanallah muncul fitnah Yang disebarkan ya, Fitnah itu bermula pada tahun 34 Hijriah ya. Ketika sebagian daripada orang ingin memberontak kepada Uthman Tapi Uthman berhasil Menenteramkan mereka, mereka Menangkap mereka Dan mengancam mereka untuk tidak lagi melakukan tindakan tersebut tetapi setelah mereka dilepas, subhanallah maka mereka mengumpulkan lebih banyak kekuatan sehingga pada tahun berikutnya pada tahun 3 Hijriah subhanallah ya maka keluarlah ketika pemberontak dalam jumlah yang begitu besar dari Kufah 2000 dari Basra 2000 dari Mesir 2000 mereka sepakat untuk mencopot Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu subhanallah Tentunya kita bertanya kenapa mereka ingin mencopot Uthman? subhanallah apa sebabnya maka kita katakan ada beberapa faktor kenapa Uthman ingin mereka copot kenapa mereka merontak kepada Uthman ada beberapa faktor, yang pertama adalah ya, dan inilah sebab yang paling mendasar, peran Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Sabah ini adalah pembuat agama syi'ara fidah, subhanallah yang begitu ta'zimnya ta kepada Ali ya, yang begitu mengagungkan Ali bahkan kelak dia yang mempertuhankan Ali subhanallah dan nabi bin Saba'i ini sebabkan orang-orang fitnah menolak kebadaannya Tapi yang benar memang dia adalah sosok yang ada Punya peran sejarah yang hitam Karena sebagian daripada orang-orang Syekhara si Fidha juga menyatakan kebadaannya Jadi ini yang benar Inilah sebab pertama kali Fitnah Uthman terjadi Apa yang dilakukan? Subhanallah Dia selantiasa Memfitnah Uthman bin Affan ya, Dengan berapa orang Daripada Mengikutnya dia jalan ke negeri-negeri negeri yang jauh, ya pedalaman pedalaman dia bawa surat-surat palsu atas nama aisyah atas nama tollah atas nama zubair wahsyu uthman banyak berbuat kezaliman membuat kekacauan ya yani memukul sahabat-sahabat rasulillah sallallahu alaihi wasallam menzalimi sahabat-sahabat rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari sinilah bermula muncullah kebencian Ya, muncul kebencian di bangsa Arab dengan fitnah yang tersebar di mana-mana. Apalagi dahulu kala begitu sulitnya untuk memantau kebenaran suatu berita. Subhanallah. Apalagi yang disampaikan antara orang-orang awam begitu cepatnya mereka termakan dengan isu-isu ini. Subhanallah. Maka akhirnya tersebarlah di mana-mana Uthman zalim. Uthman merampok harta milik rakyat. Uthman mengambil segala macam daripada bayi tulman untuk keluarga-keluarganya. Uthman, Uthman. Berbagai macam fitnah tersebar di mana-mana. Sebabnya adalah Abdullah bin Sabah. Dan dia adalah seorang Yahudi yang berpura pura masyhur Islam. Maka dialah merupakan sebab munculnya pemberontakan kelak terhadap Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala alaihi ya, wasallam dengan mendewa-dewakan Ali, dengan mengkutuskan Ali. Akhirnya dia berusaha menarik simpati masyarakat. Bahasannya Rasulullah pasti meninggalkan wasi, meninggalkan pesan kepada seseorang yang menjadi Khalifah setelahnya. Wahyim, subhanallah. Dan dia mengatakan wasinya Rasulullah Artinya orang yang diwasirkan Rasulullah setelah beliau wafat adalah Ali bin Abi Talib Ketika itu dia menjebarkan tentang kejalaikan Abu Bakar, kejalaikan Umar dan kejalaikan Uthman Karena Uthman ketika itu menjadi pemimpin Maka berbagai macam bentuk fitnah disebabkan terhadap Uthman bin Allah. Dan sejarah mengungkap bahawasanya Abdullah bin Sabahnya berhasil memiliki pengikut yang banyak Yang bahkan mereka itu disebut dengan nama Kelompok Sabahiyah mereka mengatakan Ali sebagai Tuhan, Subhanallah. Betul ya? ketika mereka berkata kepada kepada Ali antahua, Qalu manhuwa? Kata mereka Ali ya, ya Amilin antahua, Ankau adalah dia. Maka berkata Ali siapa dia? Kata mereka Qalu antah Allah, Ankau adalah Tuhan Allah. Maka Ali marah, maka Ali perintahkan agar seluruh mereka dikumpulkan, dibuatlah ketika itu parit yang dalam kemudian dibakar padanya kayu-kayu dan dibakar mereka. Sebagian lari. Sebagian mengatakan bahwasanya Abdullah bin Saba ini berhasil melarikan dirinya dan sebagian dia mengatakan dia terbunuh. Yang jelas paham ini telah mengurat mengakar. Wallahualam yang kelak disebut dengan nama yakni paham Sabaeiah. Inilah cikal bakal orang-orang wafizah. La haula wa wala quwata illa billah. Kemudian dari situlah dari dari hal inilah tersebar berbagai macam i'tiqad, aqidah-aqidah orang orang rafidah di antaranya kaumul biraja mereka mengatakan nanti kala akan hidup kembali, yani rasulullah saw, ya rasulullah akan kembali eh, akan mengadili orang-orang eh, yang, Memerangi pemerasnya beliau kemudian akan kembali lagi ali bin abi thalib hidup dan ali akan kembali subhanallah akan meng, akan hidupkan kembali musuh-musuh Ali dan seterusnya yang mereka sebut dalam akidah mereka dengan akidah rajah. Subhanallah. Para muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tersebar di antara kalangan masyarakat-masyarakat Arab, orang-orang Arab Badui yang membuat mereka akhirnya subhanallah ya, mengumpulkan pasukan untuk mencopot Uthman bin Affan. Dan banyak yang ini penolong-penolong Abdullah bin Sabah ya, Untuk menyebarkan fitnah ini Dia memiliki beberapa orang pengikut-pengikut Yang begitu fanatiknya kepadanya ya. Akhirnya semua Mereka ber yani, Berpencar Sebagian ke Kufa Sebagian ke Basra Sebagian ke Masyid menyebarkan berita ini Subhanallah Pada masa haji Pada musim haji pada tahun ke-35 Hijri Subhanallah Ya Ketika itu berangkatlah mereka, masing-masing sepakat. Dari Masyid berangkat 2000, dari Kufa berangkat 2000, dari Basah mereka berangkat 2000. Seolah-olah mereka ingin pergi haji. Subhanallah. Ya. Padahal mereka bukan ingin mengaksanakan ibadah haji. Mereka ingin untuk mencapat Uthman bin Affan daripada jabatannya. Kerana banyaknya tersebar berbagai macam kedustaan. Bahkan kedustaan diatasnamakan yani kepada Aisyah r.a. Subhanallah pada ketika masruk ya, berkata dia mendengar aisyah berkata ya karabtumuhu kalian telah tinggalkan usman ya kaffabinnaqiy bagikan pakaian putih yang bersih dari yang suci daripada segala macam kotoran thumma qarabtumuhu kemudian kalian mendekat kepadanya dan sembelihlah untuknya كما يذبح الكبش sembelih dia sebagaimana disembelihnya kambing Itulah pembawaan Aisyah mengatakan tentang Uthman. Ya? Uthman memberikan untuk mereka banyak hal. Memberikan kepada mereka harta yang banyak, kebaikan yang banyak. Dan Uthman bersih daripada segala macam dosa dan kesalahan-kesalahan yang disangkakan kepadanya. Terakhir mereka sembuhi Uthman bin Affan. Mereka berkata namah seruq, Hatha amaluki, wahai bunda, bukankah ini engkau yang melakukannya? Atap tiada nafas tak murinahum bil khruji aleh. Bukankah engkau telah membuat surat engkau perintahkan agar orang-orang memberontak kepada Uthman? Bukan Allah. Berarti ini yang tersebar, tersebar di kalangan orang-orang Arab, Arab, Arab Beduwi bosnya Aisyah radhiyallahu anhu yang menulis surat agar setiap mereka memberontak kepada Uthman. Ini yang dituduhkan kepada Aisyah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya banyak fitnah tersebar. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Wal ladzi amana bihi al mu'minun demi Allah yang beriman kepada-Nya orang-orang beriman wa kafaru bihil kafirun demi Allah yang kafir kepada-Nya orang-orang kafir. Maka tabtulahum lahum thawaban fi bayan." Aku tidak pernah tulis apapun -apa untuk mereka? "Hatta jalastu majlis hadha." Sampai aku duduk di sini, enggak pernah. Subhanallah. Allahu Akbar. Banyak sekali kebistaan. Tentang Uthman dan Afan, bahkan ketika mereka membuat sejarah, ya mereka minta Uthman agar menggantikan salah satu gubernurnya dengan Muhammad bin Bakar Siddiq, Uthman mengirim surat. Kata mereka, ya untuk dibawa kepada gubernur agar digantikan dengan Muhammad bin Bakar Siddiq. Ternyata setelah tiba di tengah jalan, mereka tangkap membawa suratnya dan mereka baca stempel stempel Uthman. Di sana tertulis bahawasanya agar Muhammad bin Bakar sampai di sana hendaklah dibunuh oleh gubernurnya. Akhirnya mereka kembali yang berontak ini semuanya adalah kebohongan. Tidak pernah Uthman menulis apa pun juga. Tidak pula Marwan bin Hakam banyak Marwan Hakam pun dicela oleh mereka. Padahal Marwan bin Hakam adalah seorang yani, yang memiliki banyak sekali kutaman dalam Islam. Bahkan sebagian mengatakan dia adalah merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masih kecil dan dia belum yani, begitu ingat Rasulullah Sallam meninggal wafat. Subhanallah. Jadi banyak istoris sejarah yang tidak benar yang sampai kepada kita. Bahan Allah. Kata Mas Kanu Yarona annahu kutiba ala lisanihah. Orang-orang Arab menganggap bahasanya Aisyah yang menulis surat tersebut agar mereka memberontak kepada Uthman. Subhanallah. Maka banyak surat-surat seperti ini yang ditulis mengatas nama kena Aisyah, ya. Mengatasnamakan nama mengatasnamakan sahabat-sahabat lainnya. Allah Akbar. Ya. Apa isi surat tersebut? Isinya adalah menjelak-jelakan Uthman. Fitnah terhadap Uthman. Ya. soalnya isinya, menulis para sahabat-sahabat Rasulullah, Uthman berbuat kezalim meneratap kami. Wa fahna mengukul kami. Uthman mengambil harta kami. Dan seterusnya, subhanallah. Kami berangkat kota Madinah dan Uthman melakukan hal ini seperti ini. Ya. Ini semua adalah fitnah yang dituduhkan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'barakata'l anhu. Orang-orang Arab semuanya memakan berita ini tanpa menyaringnya. Dan akhirnya terjadilah kesepakatan mereka datang untuk menggulingkan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'barakata'l anhu. Subhanallah. Pada tahun ke-35 Ini semua pertama. Maka yang pertama adalah, yakni tokoh Yahudi Abdullah bin Sabah sebagai penyebab fitnah ini. Dialah yang paling utama dalam terbunuhnya Uthman. Uthman. Subhanallah. Dia adalah yang paling utama dalam membuat fitnah dalam Islam setelah terbunuhnya Uthman sampai akhir zaman. Subhanallah. Ada apa yang kedua, ya, Kenapa terjadi pada masa Uthman pemerontakan? Yang kedua adalah kemewahan. Ya, Kau muslimin, Allah bentarkan bagi mereka dunia ini seluas-luasnya pada masa Uthman. Ya. Bagaimana tadi kita katakan, setiap hari ada saja. Ya, yani, utusan daripada Uthman bin Affan, menyuruh kepada kaum muslimin agar mengambil jatah mereka. Subhanallah. Ya? Dan kebiasaan, andai kata kemewahan ini, orang-orang hidup yang kemewahan, akan membuat mereka menjadi menyeri kufur dengan ni'mat Allah SWT. Ya, Ada seterusnya. Ada muncul pada mereka kesombongan, dan seterusnya. Tidak menerima kebenaran dampak daripada kemewahan ini. Tidak bersyukur dengan pemimpin mereka. Terus menerima merasa kurang. Dan begitulah tabiat manusia. Ada pun sebab ketiga ya, yang membuat mereka berhasil menggulingkan Uthman adalah tabiat Uthman. Yang begitu lemah lembutnya, Berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taalaalaihi wasallam. Subhanallah. Dan Uthmanlah tahu. Apakah Uthman? Ata'adru nama jarro akum alaiya. Apakah yang membuatkan berani kepadaku kata Uthman? Majarro akum alaiya illa hilmi. Anda tahu betapa lembutnya diriku. Subhanallah. Kekalabutannya. Mereka tahu ya. Sehingga berkata Abdullah bin Umar Ketika mereka memberontak kepada Uthman Wallahi laqad naqamu ala Uthman Mereka mencela Uthman Asya'a banyak hal Law fa'alha Umar Ma takallam minhum ahadun Padahal jika Umar melakukan hal seperti itu Gak ada seorang pun di antara mereka berani untuk mendebat Subhanallah Tabiat Uthman yang lembut Dan dia bukanlah seorang pengecut Dia paham berani, Dia sangat berani. Dia pahlawan, tapi kelemutan dalam dirinya. Dia tidak ingin ada darah tertumpah. Dia ingin tidak ingin kekecohan lawan terjadi pada penduduknya. Itulah yang membuat akhirnya mereka berani merunjuk untuk menjatuhkan Ustman bin Affan Nabi Taala Barikatul Kemudian faktor yang keempat, ya, Sebagian daripada bangsa Arab mereka telah jenuh dipimpin oleh orang-orang Quraisy. Karena itulah ketika mereka, mereka melihat ada celah pada Ustman, mereka gelap celah pada merupakan kedustaan. Ketika mereka sambut serun ini, mereka ingin menggulingkan kekuasaan Quraish. Tuhan Allah. Karena sebelumnya, Khalifah-Khalifah sebelumnya, Abu bakar Umar, kemudian gubernur-gubernur yang dipilih oleh penguasa-penguasa kaum Muslimin banyak daripada orang-orang Quraish. Karena mereka adalah orang yang layak memimpin. Akhirnya bangsa Arab ini orang-orang Arab. Mendapat kesempatan, ia bagikan mereka. Ia ni mendapatkan angin melihat bahasanya ada celah-celah kepada Uthman maka mereka sepakat untuk menggulingkannya. Inilah sebab yang keempat, Subhanallah. Kemudian para abbas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada banyak hal yang mereka jadikan sebagai dasar, iaitu mencela Uthman, mencela-celaan Uthman, bahkan menjatuhkan Uthman. Ya, Subhanallah. Di antaranya kata mereka Uthman itu ketika Menjabat sebagai khalifah. Dia mendahulukan kerabat-kerabatnya dibandingkan orang-orang Islam lainnya. Dan mereka telah berdusta. Sesungguhnya pada masa Uthman, ia menjadi gubernur hanya lima orang daripada kerabatnya. Subhanallah. Hanya lima. Dan ketika itu ada lima belas gubernur lainnya. Berarti dua puluh gubernur. Yang lima hanyalah merupakan keluarga Uthman. Subhanallah. Dan dari yang lima ini pun bukan sekaligus mereka menempati posisi gubernur dalam satu waktu. Ada yang diterungkan Uthman. Ya. Ya. Kemudian digantikan dengan kerabat-kerabat lainnya. Bahkan ketika Ali menjabat sebagai khalifah pun, banyak Ali mengangkat kerabat-kerabatnya. Tapi mereka semua dia membungkam. Subhanallah. Jadi tuduhan itu tidak benar. Ya, Berapa orang yang dipilih Uthman sebagai, sebagai benar pada masa ini? Sedikit sekali, subhanallah. Ya, Muawiyah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Al-Walid bin Uqba, Sa'id bin As, Abdullah bin Amir. Dan lihat mana yang dipilih Uthman sebagai gubernur-gubernurnya gebron Dari selain daripada kerabannya Banyak Abu Musa al-Nashri, Al bin Amr, Jabir, Jabir al-Muzani, Habib bin Maslama, Abdul Rahman bin Khalid bin Walid, Abdul Awar al-Sulani Dan lain-lainnya sejumlah 15 orang mereka seluruhnya adalah orang-orang diri daripada, daripada Uthman bin Affan Maka tidak benar ketika dikatakan dia nepotisme mendahulukan kerabat-kerabannya Tidak benar Subhanallah Masya'ali, ahli juga memilih lebih banyak Daripada Uthman, daripada apa ini Uthman bin Affan, daripada kerabat-kerabatnya Subhanallah Yang kedua, mereka mengatakan Uthman Membuang Abu Zar ke tempat Namanya Rabbah, subhanallah Padahal riwayat yang paling benar Tidaklah Uthman menyuruh yani Abu Zar untuk dikucilkan di Rabbah, tidak Ya, Sebagaimana kita ketahui Kisah Abu Zar bin Abu Zar Radiyallahu ta'baru ta'baru ta'baru ta'baru ta'baru Ketika Abu Dhar bersama dengan Muawiyah di Syam, di Syam ketika Abu Dhar melihat kemewahan yang dimiliki oleh kaum muslimin, maka Abu Dhar senantiasa mengingatkan kaum muslimin untuk zuhud terhadap dunia ini. Meninggalkan kerikmatan dunia yang banyak. Agar mereka banyak berinfak. Dan Abu Dhar punya paham, setiap orang tidak boleh memiliki harta yang berlebih. Kecuali harus diinfakkan. Jika seorang memiliki dua rumah dan hanya pakai satu, wajibnya satu diinfakkan. Itulah Pak Muhammad Abu Dhar. Dan dia suarakan ke mana-mana. Dan dia paksakan agar orang-orang di negeri Syab mengikuti pola ketika dia ada pada masa Rasulullah SAW. Zuhud terhadap dunia. Padahal tidaklah pemiliknya dunia tercelah. Karena pada masa Rasulullah sendiri ada sahabat-sahabat memiliki harta yang banyak. Sebagaimana Uthman, sebagaimana Abdul Rahman bin Auf. Dan Abu Dhar melihat hal ini adalah merupakan bentuk daripada pelanggaran. Abu Zar yani senantiasa, senantiasa berbicara ke mana-mana. Menyuruhkan agar kaum kemusibin melakukan. Ya, yani, agar meninggalkan dunia. Agar zotra dunia ini. Sampai akhirnya, Muawiyah mengirim surat kepada Uthman. Bawasnya Abu Zar telah membuat keresahan di masyarakat. Dia selalu mencela orang-orang kaya. mencela orang-orang yang memiliki harta. Yang tidak yani mengeluarkan hartanya. Karena menurut Abu Zar semua yang berlebih harus diinfahkan. Akhirnya ketika itu, Utsman memanggil Abu Zard ke kota Madinah. Setiba di kota Madinah, akhirnya Abu Zard berjalan dengan Utsman dan akhirnya Abu Zard meminta sendiri agar dia tinggal di Rabzah. Bukan di usul Utsman. Afnadillahul Tabarokotalah. Anu, bagaimana tersebar dalam buku-buku sejarah. Subhanallah. Abu Zard ketika merasa enggak nyaman hidup di tengah-tengah kaum muslimin dalam geliman kemewahan, maka dia menindiri pilihannya sendiri. Kemudian, ya. Diantara celaan-celaan ditujukan kepada Uthman bin Affan, Uthman memberikan kepada Marwan bin Hakam, seperlima daripada penaklukan negeri Afriqyah. Dan kita katakan bahwasannya. Yani, pendapat jumhur ulama, seperlima adalah milik imam daripada harta lampasan perang. Sebagai pengganti Rasulullah SAW. Allah mengatakan, وَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ وَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُبُسَهُ Sesungguhnya seperlimanya adalah milik Allah. Fak oh, fakam, an, maqdimatum. Eh, Fainna lillahi khumsa, walasooli. Ya? Intinya bahasanya, yang namanya harta rampasan perang, seperlima adalah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dan dikembalikan kepada Baytulmal. Sepertimanya adalah dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menafkahi keluarganya dan untuk keperluan keperluan umum. Subhanallah. Dan dari sini Rasulullah memberikan seperlima ini kepada orang-orang tertentu sebagai support bagi mereka. Dan itu terjadi dengan dengan gubernur, eh, yani Uthman bin Affan Nabi Taala barakatuh. Ya. Ketika dia berikan seperlima, itu adalah hak, hak Khalifa untuk membuat, yaitu motivasi bagi seorang gubernur untuk orang-orang tertentu yang Rasulullah pernah lakukan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang Rasululah berikan, bahkan tidak Rasululah berikan kepada kaum Ansar, diberikan kepada tokoh-tokoh Quraisy, bahkan sebagian diberikan kepada orang yang belum masuk Islam dari suku yang daripada suku-suku Arab. Subhanallah. Rasululah tidak tercela. Maka apa yang dilakukan oleh Uthman bin Affan bukanlah hanya tercela, dan itu adalah merupakan hak sebagai pemimpin. Subhanallah. Kemudian mereka mencela bahawa Uthman membakar musab musab. Antara ditanya kita jawab bahasanya musab dibakar oleh Uthman untuk menjaga persatuan umat. Karena Musa Musa ini adalah merupakan musabah yang ditulis oleh sahabat sahabat Rasulullah Sallam dengan tangan tangan mereka, ya, yang terkadang bercampur bor dengan tafsiran tafsiran yang mereka tulis. Khawatir Musa binnya ketika menjadi rujukan, umat, ya, masuk pada naskh dan tulisan, tulisan sahabat akan tentang penang, akan terjadi perselisihan. Karena itulah Umar melihat, ya, dan atas ijma kaum muslimin untuk dikumpulkan semua musabah kemudian dibakar satu musabah induk inilah ditinggalkan oleh. Kebakar sedek, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditulis ini perbanyak, ini sebarkan dan alhamdulillah sampai sekarang semua orang-orang ketika membaca musab akan mengatakan ini adalah merupakan musab al-rasmi al-uthmani, musab uthmani. Artinya musab yang ditulis pada masa uthman bin afan, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jadi ini bukanlah cela daripada ikatnya, ya. Mereka mencela cela uthman itu menambah kawasan untuk Humma al-hima, al menambah kawasan untuk ternak-ternak ternak zakat. Ya, yes, bagaimana yang terjadi pada masa Umar, tapi pada masa Uthman diperluas. Jawabannya adalah Uthman perluas kawasan ini, karena semakin banyaknya zakat berupa unta unta milik kaum Muslimin yang dizakati. Karena itulah diperlukan tanah yang luas untuk yakni rerumputan untuk makan bagi bagi unta unta zakat ini dan bukanlah hal yang salah. Karena sebelum Uthman, Umar pun telah membuat. Mereka membuat tanah-tanah ya, yang dilarang untuk dimasuki. Tanah-tanah ini adalah merupakan tanah yang menjadi tempat mencari makan ternak-ternak zakat minit kaum muslimin, minit baitulmal. Jadi bukanlah hal yang salah. Ya. Kemudian kata mereka celakaan yang mereka celahkan kepada Utsman. Utsman menyempurnakan soal ketika sahur. Ketika Utsman dimina. Memang Uthman bin Affan mengerjakan sholat di Mina dengan sempurna. Zuhur empat, asar empat, dan itu yang mereka celah. Ya. Maka kita katakan ini ejetihannya Uthman. Karena Uthman menganggap ketika dia berangkat haji, ketika dia sholat di Mekah, dia menikah dengan salah seorang perempuan Mekah. Dan ketika itu dia menganggap dia bagian daripada penduduk Mekah. Karena itulah dia menganggap tidak ada haknya untuk memendekkan sholat. Karena itulah sempurnakan sholat, zuhur dan asar, serta isyar dengan sempurna di kota dia katakan ketika dia berada berada di, di Mina subhanallah dan ini disisi oleh sebagian sahabat-sahabat Rasulullah tapi dengan ijtihadnya Umar dengan ijtihadnya Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka taala Dan boleh jadi kata ulama ya Uthman melihat banyaknya orang-orang yang baru mengenal Islam dia khawatir andai kata dia kerjakan zuhur dengan 2 rakaat asar dengan 2 rakaat isya dengan 2 rakaat mereka mengira mereka menganggap bahwasanya Allah turunkan Salat dalam jumlah seperti ini, karena itulah khawatir salah paham mereka. Akhirnya Uthman membuat salat sempurna, dan ini adalah merupakan ijtihad Uthman bin Affan. Ia ya, yang sebenarnya bukanlah celaan yang layak dia dicela dengannya, karena setiap orang daripada khalifah-khalifah berhak untuk berijtihad. Kemudian celaan lain yang mereka sampaikan, subhanallah. Bahwasanya Uthman itu lari pada perang Uhud. Kita katakan bukan hanya Uthman, banyak sahabat-sahabat dan Allah Taala menerima mereka semua. Allah telah ampunkan mereka semua. Ya, dengan nas' Al Quran yang Al dikarim Allah memberikan kepada mereka maaf kepada seluruh sahabat-sahabat yang ketika itu lari daripada medan perang. Subhanallah Allah maafkan mereka semua. Kenapa dijelas sesuatu perkara yang Allah swt telah maafkan mereka. Oleh mereka mengatakan bahasanya Uthman tidak ikut pada perang Badar. Maka kita katakan Uthman tidak ikut perang Badar dengan perintah Nabi saw. Karena ketika terjadi perang Badar Uthman mendapat istri kuyah sakit. Maka Rasulullah melarang Uthman agar dapat merawat putihnya. Akhirnya Uthman pun, akhirnya Al-Sabir pun berangkat dan Uthman tidak ikut. Jadi tidak ikutnya Uthman pada perang Badar atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak layak untuk dicela. Subhanallah. Kata mereka lagi Uthman tidak ikut bayatul Ridwan. Ya? Maka kita jawab, Maka kita katakan bahasanya Uthman ketika terjadi bayatul Ridwan atau bayatul Aqabah, Uthman ketika itu ada di tempat, karena Rasulullah telah mengutus Uthman kepada orang Makkah. Dan sebab daripada bayat ini pun karena dianggap Uthman telah terbunuh. Akhirnya Rasulullah buat bayat dengan sahabat-sahabat sepakat mereka untuk membela Uthman. Oh, yakni yang darah Uthman jika memang benar Uthman, terbunuh. Mereka telah membuat kesepakatan untuk memerangi orang-orang Quraisy. Jadi Uthman ketika tidak ikut bayat, bahkan Rasulullah menggantikan tangan beliau dengan tangan Uthman. Kata Rasulullah, ini tanganku adalah merupakan pengganti tangan, tangan Uthman bin Affan. Jadi intinya, Uthman tidak ikut bayan, Subhanallah. Atas perintah Rasulullah, dia pergi Untuk mengikuti sesuai dengan orang-orang Quraisy. Bahkan Nabi telah menggantikan tangannya dengan tang Sebagai tangan Uthman Untuk berbayar, subhanallah Tidak ada cerahan pada, pada Uthman bin Affan Dalam hal ini Dan masih banyak hal-hal lainnya ya. Kata mereka Uthman tidak membunuh Ubadullah bin Umar Yang telah membunuh Hurmuzan Ketika Umar Allah, Terbunuh Ya ada seorang sahabat yang melihat satu hari atau dua hari sebelumnya ada hurmuzan. Hurmuzan adalah salah seorang Persia yang masuk Islam yang pada masa Umar dia masuk Islam. Ya, dia lihat ketika itu hurmuzan, ya putra Abdullah bin putra Umar bin Khattab daripada bin Umar ini ketika itu melihat ada hurmuzan dengan Abu Luah lu ketika itu membawa pisau. Kemudian dia beritahukan kepada Abdullah kepada Ubay bin bin Umar. Ternyata setelah dua hari setelah itu akhirnya Umar pun dibunuh oleh Abu Luah. Ketika terdengar dan sadar sesuatu bahasanya, iaitu yani, Abu Luah telah bersepakat dengan Hurmuzan ya, untuk membunuh membunuh Umar. Akhirnya ketika itu datanglah datanglah Ubaidullah datanglah Abuaydullah. Kemudian dia bunuh Hurmuzan ya. Kenapa Uthman bin Affan tidak mengkisas Hormuzan? Allahu Tabarokatolam. Karena ada syubhat di sana, ya. Karena ada syubhat sebagaimana Rasulullah meninggal dan membunuh orang-orang tertentu, karena ada syubhat. Contohnya, Rasulullah meninggalkan untuk mengkasih Khalid Ketika Khalid membunuh sebagian daripada orang-orang yang tidak bersalah Kerana salah tafsir, subhanallah Ya, Ketika Khalid perintahkan mereka untuk mengatakan aslamnya, mereka tidak mampu Mereka mengatakan sabaknya, sabaknya Yang maknanya sama, kami telah masuk Islam Khalid tidak paham, dibunuh Khalid Apa kata Rasulullah? Ini abrak ilaikum, ya Allah Ini abrak ilaikum, mima Sana Khalid, ya Allah, aku berlapasir kepadamu daripada perbuatan Khalid Apakah Rasulullah mengkasih Khalid? Tidak jadi ini kesalahan dalam pemahaman ketika Khalid perintahkan kepada tentaranya untuk ya memberikan selimut kepada tawanan-tawan perang. Kata ya dia berkata ketika itu Khalid bin Walid kepada tentaranya ad fiu asrakom. Hafad kana kalian dengan selimut. Ternyata mereka pahami makna ad fiu dalam bahasa mereka uktulu mereka bunuh tawanan, tawanan tersebut. Dan Rasulullah tidak tidak mengkisah sebagaimana Rasul tidak mengkisas, yakni Ustamah bin Zaid Ya, jelas, jelas, yang jelasnya sembunuh seorang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Rasulullah panggil dan Rasulullah mengatakan Aqataltahu ba'na maqala la ilaha illallah Kenapa kau bunuh dia setelah dan mengatakan La ilaha illallah Berkata Usama ya Rasulullah innama qala ta'udhan ya, Sesungguhnya dia mengucapkannya karena takut kematian Apa kata Nabi qalba. Kenapa tidak kau belah saja dadanya Apakah Usama di bunda Rasulullah tidak Subhanallah Di sini ada syubhat. Ada subah dan dalam agama kita disebutkan idra'ul hurud abis subah. Tinggalkanlah penerapan had dengan adanya subah. Karena itulah Uthman tidak membunuh Ubadullah yang telah membunuh Hormuzan. Subhanallah. Kata mereka, wasyah Uthman menambah azan dua kali ketika Jumat. Kita katakan ini ditiru Uthman pada masa Rasulullah SAW. Wasyah pada masa Rasulullah, Rasulullah mengajarkan untuk dikemanangkan azan dua kali ketika subuh. Adhan yang pertama adalah adhan mengingatkan orang agar siap-siap sholat. Membangunkan orang-orang yang tidur malam. Agar mereka bangun sahur. Agar mereka kiamun lail, Dan seterusnya. Kemudian adhan kedua adhan masuk waktu. Ya, Maka ini ditiru Uthman bin Affan. Ketika terlambat pada masa Umar. Dia datang ke masjid ketika Jumat. Maka Umar mencelanya. Ketika dia menjadi khalifah. Dia buatlah ketika itu adhan yang kedua. Agar dikumandangkan di dekat pasar. Agar orang-orang bersiap. Maka adhan dua kali adalah syariat. Yang telah diajarkan oleh. Uthman bin Affan yang mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bir kitabun nabi taq nabi antum mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin. Bakat Rasulullah sallallahu alaikum bi ikutilah ikuti sunnahku wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Sunnah para khalifah ar setelahku. Mafhum an talabakin daripada khulafa ar-rasyidin. Ya Allah. Bangna lagi tudung tuduh ini mereka mengatakan Uthman membuang yakni bapaknya Marwan Al-Hakam membuang ya. Kita katakan saudara ini adalah merupakan riwayat yang dusta. Enggak pernah Uthman membu yakni membuang, mem membuang bapaknya Marwan al Hakam. Enggak pernah. Sebenarnya. Tapi dia sendiri pergi ke Taif. Ya, subhanallah. Para pemelsha dimulakan oleh Allah subhanahu wa taala. Inilah sejumlah daripada tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Uthman yang sungguh banyak padanya berbagai macam bentuk kedustaan-kedustaan. Benar-benar Uthman bin Affan bersih daripada tuduhan tuluh mereka. Sebelum kita menutup kajian ini, subhanallah. Terjadi ketika itu pengepungan di rumah Uthman bin Affan. Dia diharamkan untuk salat dua rakaat. Dia diharampan pergi ke masjid. Dia diharampan untuk minum air. Nggak boleh minum air. Setiap kali air datang ditumpahkan oleh mereka. Para pemberontak, subhanallah. Ya? Ketika itu apa kata Uthman? Ketika dia dituduh oleh orang-orang. Yang ini pemberontak. Apa kata Uthman? Dahulu kala, Aku yang paling banyak berinfak pada perang tabuk. Hingga aku infakkan sepul, yani seribu dinar daripada hartaku dan berkata Rasulullah, Uthman tidak bahaya salah ini. Uthman tidaklah berbahaya dengan tindakan-tindakan yang setelah berinfak seperti ini. Subhanallah. Itu kata Rasulullah. Dan aku yang memberi dengan uangku rumah-rumah sekitar masjid Nabi SAW untuk diperluas. Sekarang, kalian mengharamkan diriku untuk salat di sana walaupun dua rakat. Alangkah zalimnya kalian. Apa kata Uthman? Dahulu kala, ketika orang-orang butuh air, aku yang membeli yakni sumur milik seorang Yahudi di kota Madinah. Aku gratiskan kepada seluruh kaum muslimin agar mereka minum airnya. Sekarang untuk minum satu gelas air pun akan mengharamkan diriku. Subhanallah. Inilah yang dikatakan Uthman kepada mereka. Dan sesungguhnya Uthman bersih daripada segala macam tuduhan mereka. Tetapi yang namanya iaitu yani, dusta, yang namanya fitnah, yang namanya keirian itu akhirnya membuat mereka enggak sabar. Mereka naik ke atas rumah Uthman. Mereka bunuh Uthman bin Affan dalam perayaan berpuasa. Subhanallah. Sehingga tertumpah darahnya, sehingga Musa pun memerah dengan darah Uthman bin Affan Nabi Allah Taala. Bara. Amal syari mulai kalau Allah Subhanahu Taala. Ini sejarah. Ya, Ini lah sedikit daripada sejarah Uthman bin Affan. Tuduhan-tuduhan orang-orang dialamatkan kepadanya Ya subhanallah Betulnya rincian daripada sejarah ini Kita bisa merujuk kepada kitab-kitab para ulama Kitab yang paling terbaik adalah kitab yang dikaren oleh yakni, Ibn al-Arabi yang berjudul al, al ya. Kemudian juga kitab yang sederhana Yang ditulis oleh Syekh Uthman al-Khumais Akhubat ibn al-Tahrif Dapat dijadikan sebagai rujukan Karena dari salah doktorah, ya, Ya yang semacam ini baik sekali anda kata dijadikan sebagai rujukan untuk membersihkan sejarah yang telah dikotori oleh tangan-tangan jahil. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Wallahu tabarakaatul alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiqomu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bacaan matahari yang penuh manfaat di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, roja di manapun Anda berada, kita masuk ke stasi tanya jawab. Silahkan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa, yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon di 021-823-6543. Atau bertanya berupa pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita coba angkat untuk kesempatan pertama dari layanan layan telepon. Silahkan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, nama Halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Taufik di Bintaro Tad. Pak Taufik di Bintaro. Nama ya. jazakumullah khairan Pak Taufik. Silakan pertanyaannya, Pak. Eh baru kali pertama Bang. Insyaallah berkah wahnam. Saya kebetulan punya kitab uh, empat khalifah yang agung. Nah. nah uh, kitab ini sangat bagus ya, tapi karena bacanya tidak tidak bisa Teri, mohon di apa e, diulang-ulang kajian ini gitu di setiap apa satu atau apa begitu mohon supaya kami taat karena membacanya agak keder tanpa bimbingan Ustaz gitu. Ustaz. Ya, pertanyaannya adalah, soalan oh, saya hmm. e, banyaknya umat Islam hari ini ditina dengan cara Uh, entah itu fitnahnya teroriskah, kah uh, ISIS kah dan lain-lain Caranya -lain. uh, bagaimana untuk kita aman dari fitnah para musuh-musuh Islam karena ternyata yang menghancurkan Islam dari dulu adalah fitnah dan uh, apa pembohong-pembohong musuh Islam yang begitu pandai nah. lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana dikatakan oleh penanya, itulah realita kita. Umur Samir ini dihancurkan oleh berbagai macam fitnah-fitnah. Ya, dalam fitnah sejarah yang telah dirubah-rubah. Banyak sekali fitnah-fitnah terhadap Uthman, terhadap Mu'awiyah, subhanallah. Atau kewajiban kita sebagai orang Islam. Sebab kewajiban kita sebagai orang Islam adalah hendaklah membersihkan sejarah kita. Oleh kerana itu, hendaklah kita membaca sejarah dengan panduan para ulama. Ada buku-buku yang terang-terangan mencela para sahabat. Ya, buku sejarah yang jadi ya, buku sastra yang berbentuk sejarah contohnya buku ini karya Muhammad Khalid Muhammad ya rijalun ala Rasul 60 sahabat sahabat Rasulullah ini banyak ada di tangan kaum muslimin kalau Anda baca buku dalam ini banyak sekali fitnah yang ditujukan kepada Muawiyah Muawiyah dikatakan haus kekuasaan tamak ta subhanallah dikatakan yakni Amr bin As demikian keadaannya memiliki akal bonus licik Dikatakan Abu Mus'al Ash'ari adalah orang yang de, uh, yang dungu dan seterusnya Ini semuanya fitnah dan tidak pernah seperti sejarah dalam Islam Subhanallah Maka kewajiban kita sekarang Apalagi sekarang fitnah kaum muslim dipilih, dituduh sebagai teror dan seterusnya ada kewajiban kaum muslimin Pertama adalah berlindung kepada Allah subhanahu taala agar dijauhkan daripada fitnah Berlindung kepada Allah agar Allah menjaga umat ini Dan inilah sebaik-baik yang ini bakal kita dalam menghadap fitnah yang kedua, makalah kita sentiasa bertanya kepada para ulama Andai kita menapkan satu hal yang kita ragukan, ya. Anda kata kita mendengar celahan terhadap sahabat jangan terima. Kata saya kalau saya bertanya, arahimullah. Semua celahan terhadap sahabat semuanya bermasalah riwayatnya. Walaupun ada yang riwayatnya benar, maka sebenarnya bukan celahan pada sahabat tersebut, tapi merupakan, iaitu, merupakan bagaimana Rasulullah pernah mencela mencela yakni muamiyah berkata rasulullah Allah semoga Allah tidak pernah buatmu perutmu kenyang dan para ulama mengatakan setiap bentuk perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk celaan adalah merupakan doa pada sahabat-sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita katakan semua riwayat tentang kejelekan sahabat tidak ada yang benar karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa taala sudah Allah telah meridai mereka dan Allah subhanahu wa taala telah yakni menyebutkan tentang keutamaan mereka dalam kitab yang mulia banyak sekali. Kata Rasulullah Muhammad dan Rasulullah. Kata Allah SWT. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina amanu ma'asyidda'al kuffar Dan orang-orang yang beriman bersamanya. Para sahabat mereka begitu dahsyatnya kepada orang-orang kufar. Muhammad ubayna'um. Mereka begitu rahmatan sama mereka. Tarahu merukuhan sujud dan kemudian mereka ruku' sujud. Yaptaguna min minallahi wa ridwana. Mereka mencari karna Allah SWT. Dan seterusnya. Banyak kutaman-kutaman mereka. Maka jangan anda percaya ketika mendengar ada celahan terhadap sahabat. Dan sekarang zaman tersebarnya fitnah di mana-mana berusaha mencela sahabat. mencela Umar, mencela Abu Bakar Siddiq, mencela kedua putri mereka, mencela Uthman. Ini adalah riwat-riwat yang dusta. Subhanallah. Sampai-sampai mereka katakan, Ya adhan billah, Umar adalah orang yang homoseksual. Ya adhan billah. Nggak pernah seperti itu keadaannya. Dusta-dusta yang mereka sebutkan semuanya. Maka wajib kita bertanya kepada ulama. Minta bimbingan ulama tentang apa yang anda baca. Dan tanyalah kepada ulama apa sejarah yang bagus saya baca. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, anda ketika mendengar berita tentang fitnah, haruslah berupaya untuk mengecek berita. Anda kata informasi tersebut daripada orang-orang kufar, ingat kata Allah SWT, Ya ayu ladin amanu in ja'akum fasiqun bin nabain, fatabayyanu, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang beriman, anda yang kata datang kepadamu berita dari orang-orang fasiq, fatabayyanu, hendaklah engkau cek. Sabut, lihat kebenarannya, perhatikan. Ya, Benar-benar di cek, jangan langsung terima. Itu orang fasik. Bagaimana jika berita daripada orang-orang kufar? Banyak sekali kita lihat di media sosial sekarang, orang-orang menukir berita dari orang-orang kufar tentang Islam, tentang kaum muslimian, semuanya adalah merupakan dusta dan fitnah. Yang kita tidak boleh menerima berita daripada mereka, subhanallah. Apalagi media mereka pegang. Dunia ini di tangan mereka, medianya. Bagaimana kita bau bagaimana kita menerima berita daripada mereka 100% maka adalah hal yang yang tidak boleh terkala kita mendengar berita kemudian kita benarkan apalagi kita sebarkan seterusnya subhanallah dan sepanjang masa sebagaimana dikatakan penanya ya yang membuat kaum muslimin ini dalam keadaan seperti adalah fitnah fitnah sebarkan oleh muslim muslim Islam ya jangankan fitnah sekarang di fitnah ih fitnah sebagai teror dan macam-macam orang terbaik dalam Islam pun sebagaimana Uthman tetap di fitnah a'lili fitnah dan begitu lagi UR Sihya Wallahu ta'bar taala. alam baru wafik atas jawapan yang telah disampaikan semoga bermanfaat untuk kepenayaan dan juga kaum muslimin yang lainnya pertanyaan dari pesan singkat saya kita coba bacakan nah perasaan dari Aizat sekarang Assalamualaikum saya kalau kita melihat di zaman sekarang banyak dari orang-orang Syiah yang melukai diri mereka sendiri dengan benda-benda tajam Setia, di setiap bulan Muharram, yang saya tanyakan adalah, apakah yang mereka lakukan itu juga dicontohkan oleh pemimpin mereka yang dahulu atau Belbin Sabah atau ada uh, adanya hanya baru di masa-masa sekarang saja, sekarang. Bismillah. Dari mana cikar bakal mereka melukai diri mereka? Setelah terbunuhnya Ali, setelah terbunuhnya Hussein bin Hussein bin Ali di Karbala ketika itu orang-orang syiar orang-orang rafiḍah itu pun mereka menyesal. Akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke hulu sungai. Di sanalah ketika itu mereka saling membunuh satu sama lain, saling melukai diri mereka. Ya, mereka menyesal karena mereka telah membunuh Husain bin Ali. Mereka mengingatkan musuh bin Ali, ya, karena itulah akhirnya mereka melukai diri mereka sejak saat itu, ya. Dari sejak saat itu akhirnya Jadilah suatu tradisi setiap kali datang Yang hari meninggalnya Hussein Sepuluh Karbala mereka melukai diri mereka Tapi itu bukan daripada Islam Dalam Islam kita dilarang untuk Meratapi kematian Memukul-mukul diri, menampar-nampar diri Itu bagian daripada perbuatan jahiliah ya? Rasulullah SAW melarang untuk Meratap ya? Dan antara bentuk meratap yang dilarang adalah Menampar-nampar wajah, mengoyak ngwayak kantong menarik rambut dan Ini diharamkan, menjerit-jerit Andai kata seorang meninggal kewajiban seorang muslim adalah bersabar mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa pahala dengan dengan musibah tersebut bukan malah menampari diri mereka bukan malah me, yakni melukai diri mereka maka apa yang dilakukan oleh orang-orang dan melukai diri mereka adalah bentuk daripada perkara munsi agama Islam yang melarang kita untuk meratap apalagi sampai tingkat untuk melukai diri Allah mengatakan "Wala taqtul anfusakum inna Allah kana bikum Jangan membunuh diri kalian sungguhnya Allah begitu rahman-Nya kepada kalian. Ya. "Wala tufsidufil ardi ba'da islahah." Janganlah kalian membuat kerusakan di dunia setelah Allah SWT yang diciptakan dunia ini. Dan sungguh ketika mereka menyakiti diri mereka adalah merupakan tindakan berusak yang dilarang oleh Allah SWT. Ya. Oleh karena itu apa mereka buat adalah merupakan perkara yang menasi Dan ini menunjukkan bahwa apa mereka bukan daripada Islam. Subhanallah. Nah. Nah. Atas, atas jawabannya telah disampaikan Kemudian kita berikan kesempatan untuk para pedagang Maupun pemirsa yang ingin pertanyaan saya langsung Di kesempatan siang hari ini, Silakan. Ya, halo nah. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Umu Abdillah Dari Takehon Nah, Umu Abdillah sebelumnya Mohon maaf agak dikecilkan volume radio Maupun televisinya Umu Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang ini saya tanyakan uh, Yang manakah yang boleh Maksudnya Yang boleh kita Mendengki kepada seseorang Yang dengannya kita mendapat rahmat Allah Dan Yang manakah yang boleh kita benci Juga karena Allah Itu aja, ya. Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du untu ma'budina at-takayun. Adapun mendengki tidak secara mutlak enggak boleh dengki. At Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada. Danilah sifat dengki. Fa innal hasada ya fa innal hasada ya'kul hasanati kama akan memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Apa definisi dengki? Definisinya dengki adalah tamanna zawal ni'mati al-ghayr. Mengharapkan agar kenikmatan yang ada pada orang hilang, inilah dengki. Dan Dalam Islam, dengki dilarang dan itu penyakit iblis yang mendengki kepada Adam. Dia, dia dengki kepada Adam, iri kepada Adam. Yang Allah Swt utamakan dan Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya. Dan ini pula penyakit orang-orang Yahudi dan Nasarah, karena itulah mereka tidak memusuh Islam, karena iri kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Arab, bukan daripada keturunan Bani Israel. Maka tidak boleh mendengki secara mutlak haram. Ketika seorang menikih atau menikih, sebenarnya dia telah menghujat ketentuan takdir Allah SWT. Dia telah menghujat Allah SWT. Seolah-olah dia mengatakan, Ya Tuhan, Wahai Allah, engkau tidak adil. Kenapa kau berikan kepada, kepada dia nikmat tersebut? Kenapa bukan kepada aku? Maka orang yang iri perhatikan dia menolak ketentuan Allah SWT. Seolah-olah dia mengatakan, Allah itu memiliki sifat jahil. A'udzubillah min zalik. Allah tidak tahu menempatkan nikmatnya. Kenapa kepada sifunan yang Allah seharusnya kepada saya? Berarti dia menganggap Allah tidak memiliki ilmu yang sempurna ya? Kemudian orang yang iri juga tidak akan pernah dapat merubah ketentuan Allah SWT Iri, donki dan dia ingin menghancurkan orang yang dia benci ini Orang yang dia iri kepadanya Ia akan pernah terjadi sebagaimana yang diinginkannya, kecuali jika Allah berkehendak banyak orang yang iri, yang dengki, melakukan, melakukan berbagai tindakan, memfitnah, akhirnya kembali kepada dirinya. Kata Allah Swt. Walla yahiqul makruusaiyul illa biahli. Tidak akan pernah kembali makar yang jahat itu kecuali kepada pelakunya. Andai kata kita iri, Andai kata anda iri, yakinlah itu akan kembali kepada diri anda sendiri kelak. Subhanallah. Maka iri dilarang. Kita diajarkan agar kita, agar untuk senantiasa Mensyukur nikmat Allah Allah berikan kepada kita Dan mendoakan keutamaan karunia Allah SWT Agar ditambah kepada orang-orang yang kita iri Alikata namanya teman anda sukses Kawan anda berhasil Maka yang wajib bagi anda adalah Mendoakannya agar Allah tambahkan untuk dia Keutamaan Katakan Allah mazidhu Minka kawal fadzani Allah Tambahkan untuknya karuniamu rizikimu lagi Untuk menghilangkan sifat iri Subhanallah Ya, kemudian iri ini selama di dalam bentuk goresan-goresan dalam hati yang tidak dalam bentuk ucapan lima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama orang berusaha untuk memeranginya, tapi ketika telah terlahir ucapan, ya, dalam bentuk melecehkan, menjelekkan, fitnah ataupun perbuatan ketika itu dah, barulah dia dianggap benar-benar telah melakukan dosa yang besar. Oh, ana. Jadi iri enggak boleh. Benci enggak boleh. Adapun membenci karena Allah, hukumnya wajib. Bagaimana masing-masing karena Allah Swt kita benci si Fulan. karena dia melanggar ketentuan Allah Swt. Dia fasik, fa ahli maksiat, minum khamar. judi, makan riba, ya, menjadili orang kita benci dia sesuai dengan tingkat kemaksiatannya, ya. Ia namanya membencikan Allah. Sebagian orang membenci karena Allah. Mungkin karena, karena karena pernah pinjam uang kemudian tidak diberi, akhirnya dia benci. Kenapa? Karena tidak dihutangi. Ini bukan benci kan Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Benci karena tidak dapat jatah, tidak dapat bagian dan seterusnya. Ini bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tinggi tinggi iman dan seorang akan merasakan manusia iman ketika dia mampu mencintai seseorang karena Allah. Bukan karena tenaga pun juga. Ada mencintai seseorang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wabarakatuh. Nah, Pertanyaan, e, pertanyaan dari pesannya kita coba bacakan kembali, Baliset. Di sini ada Pak Yunus di Pontianak. Sebelum kita bacakan, e, memang ketika kita mendengar kisah-kisah seperti ini, set tidak sedikit timbul kebingungan di antara kaum muslimin, set dan keraguan yang ada di dalam hati. Penemuan kalimat yang membuat hati tenang, set apakah ada nasihat dari ulama tentang hal ini? Dan kemudian pertanyaan pesan singkat ini di sini ada Pak Yunus Pontianak. Apakah siapakah yang bunuh Utsman bin Affan? Apakah dia sudah beragama Islam? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Apa nasihat para ulama ketika kita kebingungan, ya? Tatkala kita kebingungan, apa yang dinasihatkan para ulama? Mendengar berita seperti ini, membaca buku seperti ini. Yang paling baik adalah apa yang telah ditulis, yang dikatakan oleh Syekh Al-Sharmanti may rahimahullah <tuh> apa kata beliau apapun yakni sanad ataupun riwayat yang menceritakan tentang kejelekan-kejelekan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah sesungguhnya ya semua itu bermasalah ya semua riwayat yang enggak ada yang benar karena riwayat tentang sejarah banyak dustakan oleh orang-orang Rafidah ya walaupun terkadang sebagian Ya, mereka memberikan subat. Apa kata mereka? Ini kami amat sanat daripada Imam At-Tabari Rahimah at Tawakata. Dan Imam at tabari Adalah ahlu sunnah. Kita katakan Andai kata anda jujur Merujuk kepada at Tabari Lengkapi sanadnya. Dan Imam at tabari Ketika memasukkan dalam kitab niat tarikh Hejarah. sanad sanat Bukanlah maknanya semuanya masukkan benar Tapi dia hanyalah merupakan Amanah ilmiah. Inilah berita yang sampai Kepada ni dengan Dalu sanad. Dan yang tahu tentunya pada masa mereka begitu mudah untuk menghukum satu berita. Kebenarannya hanya melihat kepada para perawi. Andai kata dia si Fulan, ini orang yang bermasalah. Si Fulan bermasalah. Sekarang mereka tinggalkan. Jadi pada masa mereka belum begitu butuh untuk menyebutkan secara rinci ini riwayat yang sahih. Tidak butuh mereka ketika itu. Karena sekadar melihat sana, mereka tahu. Karena itulah kita dapati sebagian daripada kisah-kisah ini dimuat oleh Imam Tabaq rahimah ta rahimahullah wa ta ta'ala dan orang-orang mafidah -orang menjadikan sebagai landasan hujjah bahwa ini diambil dalam tafsir Tabari contohnya atau dalam tarikh Tabari maka jawaban ahli sunnah bahwasanya Tabari ketika menyebutkan kisah-kisah ini subhanallah bukanlah menunjukkan semua yang telah dalamnya setelah benar sebagaimana anda ketika membaca ya sunan Tirmizi sunan Ibnu Majah sunan Abu Dawud ya pun di dalam kitab-kitab ini tidak semuanya hadis sahih ada segintir hadis sahih yang dhaif Kenapa ada masuk dalamnya? Karena memang mereka tidak berniat mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Bagaimana Bukhari dan Muslim? Ketika mereka masukkan hadis-hadis yang vaib ini, sebagai landasan bahwasannya sebagian orang mengamalkan amalan karena hadis ini, hadis ini baib. Ya, Oleh karena itu kita katakan, mereka tidak mensyaratkan hadis-hadis yang mereka tuliskan dalam empat sunan ini sebagai hadis-hadis sahih. Berbeda dengan sahih Bukhari. Berbeda dengan Sahih Muslim yang dipilih daripada sekian puluh ribu hadis, dipilihlah ini hadis-hadis yang sampai kepada Nabi Sallam dengan jalan Sahih. Jadi apa yang terdapat dalam Tabari berupa riwayat riwayat yang tampaknya seolah-olah menjelekkan para sahabat dan seterusnya ini riwayatnya semuanya bermasalah daripada para perawi. Ada perawi-perawi yang bermasalah. Yang kedua. Andai keterangan ini benar, maka sebenarnya kadang-kadang mereka paksakan sebagai alasan untuk mencela sahabat. Sebagaimana mereka mencela Muawiyah dengan hadis Rasulullah, 'Lahsh ba Allah batnak'. Allah tidak akan membuat purutmu kenyang. Kata mereka ini celah Nabi kepada Muawiyah, Subhanallah. Padahal para ulama mengatakan bahawa setiap kali Nabi mendoakan hal, hal semacam ini kepada sahabat, maka e, ketika Nabi mengucapkan hal, -hal semacam ini kepada sahabat, maka berubahlah dia menjadi doa bagaimana itu, Subhanallah. Ya? Jadi inilah perkataan yang paling indah. Anda kata anda mendengar ada sahabat Nabi di celah, yakinlah, pastikanlah bahwa syariah tersebut tidak benar. Subhanallah. Itu adalah merupakan pendapat yang paling, ini perkataan yang paling baik. Supaya dalam benar anda, jangan ada persepsi sahabat-sahabat Rasulullah terjelek. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, Naitas subuh ashabi, jangan celah sahabat-sahabat saya. Kalau mungkin berinfak satu gunung emas, tidak akan dapat mengalahkan infak mereka, walaupun berinfak dengan satu tangan. Subhanallah. Ini akan menun, membuat hati anda tenang, subhanallah. Kemudian siapa memerlu Uthman bin Affan? Banyak sebenarnya yang mereka teruskan bertemu Uthman bin Affan, ya. Tetapi ada beberapa orang yang langsung ibaшир, iya. Beberapa orang yang mereka langsung menumpahkan darah Uthman bin Affan, ya. Di antara pemuluh Uthman bin Affan yang langsung memuluh Uthman bin Affan, ya, adalah Kinana bin Bishr, Pemahat Aljaman, ya, seorang dipanggil dengan nama Jabalah, Sudhan bin Humran. ya, dan seorang dipanggil dengan gelar al Almutul Aswad dari bani Sadus, dan Malik bin Al ashtar An-Nakh'i. Mereka inilah yang turun ke rumah Uthman bin Affan. Mereka inilah yang langsung memuluh Uthman bin Affan, radhiyallahu anhu ardhahu. Tapi banyak pendukung-pendukung mereka keluar. Tapi ini yang langsung Wuluk Uthman bin Affan Subhanallah Inilah pemimpin-pemimpin fitnah Inilah yang membuat fitnah Bahkan mereka inilah kelak Yang mengembangkan peperangan Perang Jamal Subhanallah Ketika berangkat Aisyah ah Dengan Talha dan Zubair Kufah, Mereka ingin menuntut Pembunuh Uthman Orang ini keluar dengan 700 pasukan Mereka Memerangi Talha Zubair Akhirnya putihlah perang Perang Jamal Subhanallah Kalau enggak mereka yakni perangi Aisyah, Tolha, Zubair dengan 700 pasukan ini tidak akan terjadi perang jamal namanya maka mereka yang mengembarkan perangan dan alih mendengar bahawa ini terjadi perangan tentunya alih ketika itu membantu pasukannya, maka pecahlah perang jamal la hawla wa la quwata ila billah na'am barukullah fikum atas jawapan yang telah disampaikan dan silakan kami berikan kesempatan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini kita ingin silakan, halo baik nah nah untuk untuk anda yang ingin bertanya secara langsung kita berikan kesempatan kembali di siang hari ini dan kita coba angkat telepon yang lainnya silakan halo nah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa di mana ya ini dari ibu Helmi dari Bu Herlina, silakan Ibu Iya, mungkin saya mau tanya Mungkin menyimpat dari e, Ini Ustaz Ya, mau tanya Ustaz e, Apakah menandung di bank syariah Atau mengambil hutang keperluan tertentu di bank syariah Itu termutri bah Terima ya, oh, kasih oh, ya. jelasannya oh, ya. ya, terima kasih atas pertanyaannya Ingin siapa sih? Itu nanti InsyaAllah jawab sama Ustaz dia. Nah Mohon maaf untuk Ibu Halina yang bertanya eh, Mungkin Ibu dapat menghubungi kembali di eh, kajian live Yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmidi Di hari Kamis pagi ibunya Ditunggu kehadirannya di sana Nah, eh, pertanyaan dari pesan sinir kita bacakan dulu Ustadz Di sini mengatakan Ustadz mendengar apa yang telah disampaikan tadi Mungkin eh, seorang mengambil kesimpulan bahwa Seakan tidak ada pemimpin yang selamat dari fitnah Mana nasihat untuk uh, Mungkin diantara komusimen Yang menjadi pemimpin, baik pemimpin di suatu daerah Ataupun pemimpin yang uh, memimpin negara dan yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim Andai kata kita mengikuti kemauan masyarakat Maka tidak akan pernah ada Seorang pemimpin yang selamat daripada fitnah Daripada gunjingan Daripada celahan Lihatlah orang terbaik sepanjang zaman Uthman pun dicela difitnah Dan seterusnya Ya, Oleh karena itu bukanlah solusi kita mencela-cela pemimpin, bukan solusi dari Islam. Mencela-celahkan pemimpin, apalagi sampai pada tingkat yang ini me, yani, memerangin pemimpin, membuat pemberontakan, terus menggulingkan pemimpin itu bukan daripada Islam. Ya. Dan sebenarnya pemimpin adalah merupakan terminologi masyarakat. Berkata Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'alaanu kama taqulnu yuwalalaikum. Bagaimana kondisi khalayak, kondisi kalian seperti terpemimpin kalian? Andai kata kita ingin pemimpin yang baik, perbaiki diri kita terlebih dahulu Dalam kacamata Islam, perbaikan dari rakyat Bukan dari pemimpin, kenapa? Karena pemimpin dari rakyat Pemimpin bukan jatuh dari langit Enggak, dia lahir daripada rakyat Ketika rakyat baik, mereka akan pilih yang baik Ketika rakyat baik, akan naik pemimpin yang baik Dan benar, ya sesungguhnya Pemimpin itu adalah merupakan gambaran masyarakatnya dalam hadis yang Rasul sebutkan tentang akan datang lima hal semoga enggak ditemui oleh orang-orang majirin ya ketika apa namanya mereka itu berbuat kemaksiatan ya mereka zalim dalam timbangan mereka mengurangi timbangan mereka mengurangi sukatan dan seterusnya kecuali Allah akan timpakan kepada pemimpin-pemimpin yang menzalimi mereka artinya pemimpin zalim adalah dampak daripada kesalahan-kesalahan dosa-dosa masyarakatnya subhanallah oleh karena itu perbaikan dalam Islam adalah perbaikan dari bawah Kemudian tentunya dalam Islam ada etika etika dalam perbaik pemimpin yang salah, bukan dengan cara forum forum membas, mimbar mimbar bebas, mencari pemimpin dan seterusnya, ya bukan itu caranya. Ini hanyalah mendatangkan kerusakan yang lebih besar, yang lebih besar perang faan, yang tidak ada manfaatnya. Apalagi mencelah di Facebook, tidak ada manfaatnya, tidak ada. Subhanallah. ya. Apalagi dalam bentuk perkara-perkara lainnya, demonstrasi, berseberangan dan seterusnya, ya. Ini bukanlah hal sesuai dengan konsep Islam. Apabila kata Anda ingin kebaikan, pemimpin pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Semoga Allah berikan kepada pemimpin yang baik. Yang kedua adalah Anda memperbaiki diri Anda, warga Anda, masyarakat Anda agar mereka mengamalkan Islam yang benar. Dan kelak ketika semua orang memperbaiki diri mereka, sebagaimana kata salah seorang, aqim al islam fi nafsika. Tegakkan yakni negara Islam dalam dirimu sendiri terlebih dahulu, yang akan tegak negara Islam kelak umat enggak siap dengan negara Islam subhanallah ketika mereka belum siap dengan hukum Islam sendiri bagaimana akan ditegakkan maka adalah setiap orang berusaha untuk memperbaiki diri mereka ya dan dengan demikian akan akan terlahirlah pemimpin-pemimpin yang baik dari mereka sendiri subhanallah mencer pemimpin tidak akan tidak, tidak akan mendatangkan kecelakaan kejelekan subhanallah ya yes, sebagaimana terjadi pada pada masa Uthman bin Affan dan masa-masa berikutnya subhanallah dan kita melihat negara-negara muslimin Diuji Allah swt dengan berbagai macam bentuk kemunduran, kecauan, peperangan saudara, pertumpahan darah, semuanya efek daripada mencari pemimpin kemudian menggulingkan pemimpin. Allah ta'ala kata Al-A'lam. Waafik atas jawapan yang telah disampaikan. Kemudian satu pertanyaan kembali kita bacakan. Nah, pesert di sini ada pertanyaan dari Bapak Heru Surabaya. Ustaz, mengapa Khalifah Utsman bin Affan? Tidak memberikan perlawanan terhad para pemberontak dan e, apakah persendawan dikaruniai anak? -anak. Bismillah. Pertanyaan ini sangat baik sekali dan tadi saya tidak sebutkan kenapa. E, apakah Utsman tidak mampu membela dirinya? Sungguh mampu. Subhanallah. Tapi Utsman telah tahu daripada hadis hadis Nabi bahawa dirinya akan ditumpahkan darahnya dan dia tahu pasti dia akan mati. Karena itulah dia ingin tidak ada orang lain mati karenanya. Subhanallah Karena itulah dia kasahkan kepada seluruh budak-budaknya. Semua orang-orang yang di bawah kekuasaannya, barang siapa di antara budak-budakku yang menyarungkan pedangnya, tidak ikut ikutan, dia bebas. Datanglah Hasan, datanglah Hussein Semuanya mereka datang sahabat-sahabat lain untuk memjagat, membela Uthman bin Affan. Ketika Uthman pulang akan ke rumahkan masing-masing. Aku tidak ingin darah yang tertumpah. Ya, akan mereka semua pulang dengan perintah Uthman sendiri. Akhirnya mereka semua pulang. Dan para sahabat tidak pernah mengira akan sampai terjadi pembunuhan. Mereka, ketika mereka tinggalkan Uthman, mereka mengira mungkin akan selesai dengan damai atau apa. Mungkin akan pemerintah akan pulang. Mereka tidak pernah sampai mengapa Uthman akan terbunuh. Makanya ketika Uthman terbunuh, kagetlah mereka. Sehingga ketika perasaan mereka pun mereka pun meminta kepada Ali untuk segera menangkap pembunuhan Uthman. Subhanallah. Jadi prinsipnya bukan Uthman Tidak mau membela, Bukan sahabat yang tidak mau membela, Sahabat mau Ali Hal perintahkan Hassan dan Hussein Semua mereka masuk ke rumah Uthman Siap membela. Sampai berkata orang Ansar Wahai amir mu'minin Andai katakan kau mau kami akan menjadi Ansar kedua Bagi dirimu sebagaimana Bukan menjadi Ansar bagi Rasulullah Menjadi penolong-penolong bagi Rasulullah Itu kata orang Ansar Rasulullah tidak Ulanglahkan ke rumah masing-masing Ya ini fitnah Biarlah Jangan sampai ya, ini ter tersebar dengan terbunuhnya kalian Dan darah tertumpah kerana dia tidak inginkan, subhanallah. Naam. Atas jawaban dan juga pemaparan yang telah disampaikan dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di kajian kita di siang hari ini. So. Mohon disampaikan ikhtihatan atau penutup kajian kita. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Inti daripada kajian ini bahwasannya apapun yang dengar tentang fitnah terhadap Uthman, Uthman nepotisme enggak benar. Uthman mengambil harta umat untuk dirinya enggak benar. Uthman mementingkan keluarganya enggak benar. Bahkan Uthman yang paling banyak berinfak untuk Islam. Uthman yang paling banyak memberikan kemajuan dalam, dalam sejarah Islam pada masanya. Negara-negara, ajan ditaklukkan, iaitu yani kaum musimil hidup dengan makmur. Maka semua fitnah-fitnah yang terhadap Uthman adalah fitnah yang tidak benar. Yang digembar gemburkan oleh orang-orang yang memencik Uthman. Subhanallah. Dari kaum rawat, maupun kaum khawarin. Dan hendaklah setiap orang mu'min ketika mendengar apapun tentang sahabat. Kejelahkan kepada sahabat, hendaklah mereka menahan diri. Dari kata-kata jelek, mentelah mereka, ya, tidaklah mereka meyakinkan, memastikan tidak ada sahabat seperti yang mereka dengarkan. Maka pertanyaan kepada para ulama, kenapa terjadi perang musyfin, kenapa terjadi peperangan Jamal? Tanya kepada para ulama, sesungguhnya semua terjadi karena provokator. Bagaimana kita ketahui sesungguhnya pada peperangan Subhanallah, ya? Ketika terjadi perangan peperangan Jamal, sahabat mereka telah bersatu padu, mereka sholat malam berbarengan tidak ada ketika itu perselisihan semua sepakat eh pada malam harinya terjadi seperti ketika itu kezaliman subhanallah ya pada pada perang-perang perang, -perang, perang Siffin orang-orang yang bunuh Utsman ya mereka membunuhi pasukan-pasukan Ali membunuhi pasukan-pasukan Muawiyah sehingga masing-masing pihak -masing menganggap saling berkhianat akhirnya terjadi peperangan subhanallah pada kemunculan peperangan Jamal, perang Jama'ah, perang, perang, -perang Siffin itu semua terjadi dengan provokator, provokasi dengan fitnah Sahabat tidak ada yang bertumpah, bertumpah darah, subhanallah. Lihatlah ketika Thulha terbunuh, Zubair terbunuh, Ali menangis. Subhanallah. Dan Thulha sata Zubair, mereka sadar ketika mereka ingat, diingatkan oleh Ali bin Al Allah talib kepada Zubair. Engkau dikatakan Nabi sekelah akan mem memarangi diriku. engkau yang zalim. Seketika Zubair sadar, kemudian ditinggalkan tinggalkan perang. Kemudian dia dibunuh. Subhanallah. Jadi tidak ada lemah kita sahabat gemar ber berperang, perang jamal, perang sipin, ada perangan kerana mereka ingin yakni haus dengan kuasa enggak ada. Sebenarnya semuanya fitnah. Provokatorlah yang membuat ini terjadi perangan. Subhanallah. Pemunuh-pemunuh Uthman, Abdullah bin Sabah, dan mengikut-mengikutnya inilah yang membuat berkobarnya fitnah antara mereka. Subhanallah. Nah.